الحمد لله محمد حبيب الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى ومن بعد الله سبحانه وتعالى ulisah kukutana kweli sipanga mimi usijua chochote sababu so, nimepita tu Allah kama, Kukuna, Kukuna, mhale, chukote, Mse, Putapada, tassara, kwa mbadiria nikuna ndugu yangu kuna mahala tulikotoku kwenda akaniambia kwa muda huu mseema ambayo atakata swala kwa jina na msikiti fulani kule kuna unalera tatapata baada ya somo la jema. Poi sikujua kama hapa kitakutana na mwalimu. Kwa sikijaandaa kujifunza. Ila kwa kuwa biniomba na kumpatalia inaikuwa ni jambo gumu kidogo. Taribidi mimi nifunze. Na akaniambia kwamba kuna wanafunzi hapa Mkulalabu labda ni wao. Waototoe na charge, wa mimi, sana chache kwa hawa mafunzo. Mimi nitazungumza mambo matatu kwa ufupi sana kuwaambia hawa mafunzo mzangu. Lakini kwa kuwa ninaona sura za watu hapa za hapa, wa ili eneo. Pesina, akonga, na ya kwamba na wao katika na nasaha watakuwa wana ndia modi au niki. <coughs> Ello kwanza kabisa wanafunzi ambao wana somo dini. Allah wahifadhi na awathibitishe katika safari hii ya kwenda mliidi kusoma. Na wasome kwa jitihada zote. Mamoja, wazazi wako wanapunga mkono au hawakungiki kuno wanakusapoti au hawakusapoti wanakusema bidaa au wanakusema kizuri muda wakua, ilmi, ya li, ya wa kuwa umejiamilia utafuta ilmu ya dini ya Islam siridi ni sababu hakuna aliyewahi kujuta kwa dini ya Islam hata shuhuda okay, ukimkuta mtu amesoma dini halafu anajuta kwamba nimepoteza muda wangu kwenye kusoma dini basi ujio huyu ni, ni mpumbavu ni safi lakini elimu yoyote tofauti na dini ukiisoma elimu yoyote tofauti na dini ukiisoma kuna siku lazima unakuja kujuta na nini nimesoma nyingi. Musalamu elimu zote tofauti na elimu ya dini manufaa yake ni katika baadhi ya nyakati. Ni katika ya hal tu basi. Hali fulani nyakati fulani na maeneo fulani yelemu haina manufaa. Manufaa yake ni kaskia. Siwezi kutulia mfano elimu mslam elimu mslam na elimu yoyote ambaye amebobea katika fundi ya aina yoyote katika fani za kidunia kuna siku kikaa lazima ajute kwa dini kwa sababu zile elimu manufaa yake ni manufaa ya muda maalum lakini atakayesoma Qur'an akasoma sunna akasoma fiqh akasoma hadith akawa ni mwana wa chuoni akawa ni mtalib alilm ustafid anaweza akakaa china akashimisha hawezi kuje kuvuta na ndo wewe ukihifadhi Qur'an huwezi kujuta kwa nini Qur'an kiifadhi hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwezi kujuta eti kwa nini mimi nimeifadhi za 40 sana ukakasi mmoja mwenyewe chumba lako au sipili kwako mwenyewe na mke wazimu mimi wafu wangu binti za muda sana ehe mimi wangu binti za muda gani mimi nikaa miaka miaka tunaifanya qurani bana kaza dono zamani tuchane anaakili sawa sawa kwa hiyo vijana wa izamu someni nafanyeni jiddi kwenye kusoma timu muhammed sallallahu alayhi wasallam amezungumza hadithi nyingi akielezea na Amerika aya nyingi akizungumzia thamani ya ilmu miongoni maaya hizo Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahida Allah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm katika aya katika aya za kwaalla na الله shahidallah ameshuhudia allah, allah annahu yakamba la ilaha illa hakuna mabudiwa wa haqqi biskwa yeye kwa hiyo allah anishuhudisha nafsi yake kwamba yeye yi ndiye anayostihiki alafu pili, pati, wa kasema, wal malaika na malaika alafu kesemaje wa huzuni hii na watu ali akafanya kwa ni mashahidi namba 3 namba 2 katika viumbe wake na ni mashahidi namba 3 katika ile jambo baada yake mwenyewe na baada ya watu wa Muhammad sallallahu alayhi قوم زكاة التحدي الصحيح على الدماغ ورسالة النبياء معولنا دوما دواليث جمالي حقونا mtu bora duniani hakuna mtu bora duniani kama vile nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mtu mwenye sharaf yoyoti duniani kama hivi uki soma wewe unakuwa ni mrithi wa nani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na domana katika hii hadithi mshuhadaisi mtume sallallahu alaihi wasallam wa inna faddala ala ka qamari ala ubora wa ubora juu ya ubora wa mfanyei ibada ni kama vile ubora wa mwezi mpivu mwezi wa baki juu ya nyota zilizoraki hili mwezi mpevu kwa tarehe 13 na 14 na 15 ile mvuzi wa baki ukiwa unawaka uwezi kuona nyota angaa uwezi kuona nyota angaa bado limezo potei lori litanisikau hivyo ndivyo kwa kupona ali yele mtu ambaye ni msomi wadini, dini akiwepo mahali mtu ambaye si msomi wadini hana nafasi na mfano mdogo tu chukulia mfano wa mdogo hapa wa wa msikiti hapa kuna wasomi wa dunia hapo mzee imema lipisheshii kwa hapo lakini hao wako kuna msomi wadunia. dunia Yuku. Nani, wewe mtaji Nani? imam buni nawe ni timi hayawezi kupita chaelewa kwa sababu asome uengineer wa dunia sio wa majengo tu ni engineer wa dunia nzima anemheshimu akija msikitini yeye ni mamlaka na akimbona imam sa wusufufa kum ataniosha safa na imam akimwambia weka mkufu sasa ataweka mkufu sasa wala yezungumbidishia kwamba mimi ni bwana. Tena mbivi niko mgusa sawa sawa. Huyu ni imamu. Sasa ile sharaf waliopoi mimi mkatiwa na nani sharaf ya imam Wakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ni kiongozi. Na ndio maana imamu akiamua kwamba sasa leo hii swala ya dhuhuri mtasoma Bakara, si ndio? Nusu ya juzuu. Hamuzikunukoni dakika ya wala huna uwezo kufungua swala tu ukasirika pale ndani ya swala lakini sisi mingi ambayo ya kawaida watu waliosoma dini ni watu watofu vijana dini wala na kitu cha pili Wazee koko wazee zinu wapo hapo wanasikiliza wazee kichache Ndiyo kinakuwa ghali kinge hakina dhamana Manella narudia tena vijana tulabu lilim kichache ndicho kinakuwa ghali kingi hu hakina thamani Shelewa Mfano hivi wasomi wa dini ni wachache. Kwa ukisoma dini lazima uwe ghali. Lazima uwe ghali. Ukina mahali popote lazima utujulikane ya walimu wa Walim wa nasari, yaakwa, wa Weskutaji. Weskutaji. Weskutaji. walimu wanashere ni gani? Ni nani loki fungua nasari yako hapa? Wewe ndio sasa. Wewe sikutaki. Wewe njoo. walimu 20 pale. Wako kufundisha. Wengine wako tayari kufundisha bure. kazi, kanti wamesomea walimu lakini hakuna ajira kwa wengi mtani. Wataka kuniambia kwamba baina ya mwalimu an, an, an, anayesoma anayefundisha Qur'an na mwalimu anayesomesha school nani ambaye ni ghali katika jamii nani ambaye anahitajika katika jamii eh buni ma dini yanahitajika katika jamii wazazi hawainii vitu so macho yao yamekaa kwenye hili kwenye dunia lakini wallahi wabillah ukisoma dini wewe ni katika hii hakuna mwenye uwezo kudogesha ile thamani yao. Wakuchukie kuchukie ni mtu wa thamani wasikuchukie wewe ni mtu wa thamani. Kwa sababu utakuwa ni watu wachache. Na ndio maana leo hii ukitengenezwa msikiti haitumli mwalimu shule pale, Kuwa ni imam wa msikiti. Adafuta mtu aliyesoma dini aende kwani mamwani, pole msikiti kwa hiyo kuna kuna hali fulani sikiwapitikia wanafunzi ile hali, um, um, um, hali ya ugumu kusoma kwa shida mtu anaweza kukata tamaa lakini soma yani kama umeamua kusoma dini soma jembe la mwisho ambalo ameliziana sana sana kuambia nyinyi wanafunzi mnasome dini ya Allah subhana wa ta'ala الله الله سبحانه وتعالى له وجهه wili na hawa waje wote hawa ni wajamaki sawa na hakuna kiumbe chenye thamani kama kiumbe ambacho kimeamua kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa na wewe ni wa Allah na ukaisoma dini ya ni kweli dunia mimi kwamba haiwezekani na haigredi hakuna Allah hayu sakani wewe umeajiriwa katika kampuni unafika kwenye kampuni Muhammad Mbora wenu ni yule ambaye alisoma Qur'an na yes, hali yes, mtume amekwambia kwamba mbora ni yule aliyesoma Qur'an na yeye akisomesha. na kuja mtu anakuambia mwalimu wa Qur'ani ni mtu dalili, nani tumsikilize? Jamii wa Qur'ani, si ndiyo? mtu ambaye hana maana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana shambaniwa mko Quran akazungumza kwa sifa ya علم khairu man ta'allama al-Quran wa 'allama mborawelu ule ambaye alisoma Quran na yake hakuna ubora sasa hivi kuna hisia ya vijana kusoma. Lakini kupaa ya kusoma haisungi mbele. Inakwenda alafu kuna wakati na kinashuka. Unashangaa mtu mara anakuwa boda mara anaza sanaati, mara yuko sokoni, mara anakuta bandari kule. Eh, sisi kuna vijana kwa hii safari mina kuja huku. Fika pale bandarini kambo tu mjana na dakika 10 kwa kuna alama fulani anaonisoni ile alama ile bado ni mdogo tunasoma naye ile alama na kitambulisho changu sawa akaona jina kaisha ndio na mimi kaisha nu. ndio sisi kila mmoja hamwamini mwenzake akanipa tiketi alikutambulisha hakuunipa nikumbe kitambulisho changu kaniambia wewe ni flani na mimi nikamwambia najipe ni flani akasema yeye ndo kwa hapa eh ni kwa hapa na mdanganya ndio ni mwaka wa nne sasa ni kwa hapa usafiri kanipa namba zake na Kuna watu anawana, wakitan katika Bina, Kala, Sisi, Natu, dini kama vile maisha yatakuwa Sisi ya Allah Subhane wa bi tutaishi maisha mazuri, mepesi, ya raha na Maisha mazuri niye. Si nyumba, si lio? Kwa kuwa na nyumba, kuwa na gari, kuwa na mke, kuwa na mshahara mzuri. Kasi wewe unaona ya kwamba Allah azikupa nyumba ile? Wewe mwalimu wa madrasa wewe, paliku ni elimu nasoma. unaona ya kwamba Allah azikupa nyumba? Allah azikupa gari. Ukiiitumikia dini, hivi vitu vitakujia mimi. Ndio maana kuona mtu mmoja sheikh kuniuliza kuna kipi mimi niko Tanga nasoma sawa watu walikuwa na mwa viwanja wanajenja wakaniuliza. wewe mbona kununui kiota mimi sina mboga ya kujenga nyingi nyumba yote bado sina sehemu ya kukaa sasa unajua mimi nitapata sehemu ya kukaa tu wala sina shida na hilo Lazima mimi nitapata sehemu ya kukaa nzuri yaani e sina shida memsina hilo jamani na sio ya kwangu nitakata sababu hakuna sharti ya kwamba hilo kai kwa nibu lazima hiyo duniao na siliti charity la kuoa wanawake muhifadhi sahihi yani demagas ya kwako ya wakfu ya zawadi ya, ya kubodisha madam kiki kama ni na watu nje hiyo nyumba tayari hiyo sasa sisi tumeshoma so dini sisi tumesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaitumikieni ni Allah tusiwashike kilele tutapata hayo. nyumba tutapata magari tutapata na mishahara mkubwa tutapata na pesa tutapata na tunazipata si so kwa na, na watu niwaambie nyinyi mkisoma hivi vitu kidunia Allah anevitajilisha kinakuwa ni dhalili kwako utaleta bila kuomba atakuja mtu gari nyumba utapewa nyumba Sizungumzia mashasheo mji mwingine na kombania nyimbo za mji mwingine na kombania magari ya watu sawa so, na zungumza kwamba Allah atakuzalilishia wewe vitu na hivi ndio historia wa wanawachuoni wote wanawachuoni watu wa Kiislamu historia ya zawazote hakuna mwanaochoni alikufa msikitu ukipata basi ni mmoja wa 2 wa 3 walikufa katika misha ya raha starehe tikufu na heshima ya takdiria Wasamugeeni hii dunia ni ya Allah na Allah ndiye wenye hawa waja kwayo hiyo zangu wanafunzi nasongomza na wanafunzi sawa so may ya Allah wala msikie tamaa na kamwe hamtu kwa madhalili ukipata udhalili basi wewe wewe una lakini dini ya Allah hawezi kusoma mtu kwa udhalili Allah usajui basi ukisoma dini ya Allah kimeletea ushuhuzani miongoni mafaidha kubwa sana kusoma dini ya Allah watu wote wanakutegemea nini mjezo usoma injilia mimi sina shida na wewe au mimi ni shida na wewe sina shida na wewe sina mambo wa dini ha si injilia ni ndio kuna daktari hapo kuna brown person anasoma daktari woi mimi sina shida na yeye sina shida na yeye kwanza mfano wake wa kweli si ndio lakini sipaka ni umwe. yaani mimi ndio kukufata mpaka ni mumwe ujelewa nisipouma sipufati sina shida na wewe Ima ni mumwe mimi mke wangu mtoto wangu haya kuna asikari hapa kuna sekari hapo au mwanajeshi mimi na shida situ situ, situ na shida na mwanajeshi heshima na shida na serikali najesha inahitaji Qur'an daktari anahitaji Qur'an injinieni anahitaji Qur'an kurugenzi anahitaji Qur'an waziri anahitaji Qur'an ni nani katika binadamu hahitaji Qur'an sasa aliye somewa na aliye somewa kusomsha Qur'an nani ndiye atakayepata adhabu katika jerini mwalimu wa Qur'an anahitajika katika jamii watoto na muhitaji wanawake na muhitaji wanaume na muhitaji wazee na muhitaji vijana na, muhitaji, na muhitaji. aina ya watu wanamuhitaji kasi unapata unapata unapata, unapata wasiwasi geni nyinyi wazee nyinyi mnowaangaika kwa kupeleka kuzeni kwa mashule huko makuba makubwa wasomeshana tukuzeni dini dini ndio inayonipa kwa sababu dini watakuja wenyewe wala kuna haja ya kuita yaani usifungua tu bwana ni darasa la Qur'ani hapo watu watakuja kina mama watakuja na watakuja wazee watakuja watataki watakuja Nmkioekia malipo watalipa. Unaona haja tu mnweke shilingi 2200, 2500, lakini mkiweka malipo yote watalipa. So mshena, msiba nani Lazima aje kwenye msiba unataka kuoa wewe utakuja msikitini utaki usitaki utakuja msikitini uwe mlevi utakuja msikitini mzinzi utakuja msikitini mshirikina utakuja msikitini Maadamu unataka kuoa utakuja msikitini sasa nene enda namwita je mwenza kizidi sisi ni sisi tuliosoma dini au ndio tuliosoma dunia sisi tuliosoma dini tunahitajika. na maana sisi hatunaga weso na hatuna stress semaisha ni mtu ambaye mtu aliyosoma dini ndio hana stress na maisha kabisa lakini ule usoma dunia ana ma stress kibao hapo walipo akianza leo huna kazi faz... ana ana simu hapana simi lakini mimi leo niambi huna kazi niambi mimi kazi yangu wewe wewe mimi kazi yangu ni ile kazi ile kwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio kazi yangu sasa so, mimi ni naibu wa Mtume. Ile kazi ilikuwa ni ifanye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bimi ifanya mimi. Hawezi kunizuia wewe sasa. Hawezi Ni sana eh. Inatosha. Allah